чекаю зеленого світла і ось опам'ятався вже тут. Я підвівся і закракував, скуткав куток. Все це було дуже схоже на маячню божевільного. Простіше було вирішити, що цей тип мене дурить і допитати його значно жорсткіше. Але чомусь я був певен, що і на такому допиті нічого нового він мені не скаже».